wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi anar thumma amma ba'd falënderojmë takojn Allah të mëdhatuar atë e falënderojmë për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i ati Të ndërruar besër koha Në të cilën Allahu i madhruar e ka bërë jetën e njeriut që të lundroj është e pandalshme Ditët kalojnë Ndërsa neve për zdo qast i cili kalon dhe shpenzohet Në afrohet vdekja Në afrohet afati, koha dhe e gjeli i daljes nga kjo bot Në afrohet takimi me Zotin ton fuqiplot Në afrohet sapolam pas vetë muajin e bekuar të Ramazanit atë muajin në të cilin ju përveshëm puna së aktiviteti atë muajin në të cilin në të cilin na prfshiu dhe na kaploi mëshira dhe begatitë pa numërta të Allahut fuqiplot në atë muajin në të cilin edhe pse ishim duke agjëruar pa ngrohë dhe pa pië Vapën e njëjt me këte të ditëve të sotme e përjetonim shumë ma letë Dhe ashtë të dëshmi e shumicës prejneve se të njëjtën temperatur Në Ramazane kemi përjetu ma letë se sa tash pas Ramazane Po si mos me qenë kështu Kur në ditët e Ramazanit kemi vendos për hirtë Allahut mos me ngron dhe mos me pi Allahu pastaj i ka marë për si për Që me i lehtësut gjitha rëthanat që na me endi vetën komat Na e kemi po një punë për hirtë Allahot fuqiplot Punë të cilën Allahot e ka kërkuar prej neve Na ka të reguar se si qka synojt të arrijat prej asaj pune Por pastaj Allahot na ka të reguar edhe qka kemi obligime edhe pas kalimit të Ramazanit Të ndërrundazën, mm -hmm. sot po du me folë për një 2-3 pika të Shumë shkurtimisht Por njëkosisht janë shumë të rëndësishme për jetën tonë Nga se muaj i Ramazanit Që ishte imbushun me aktivitete Të lodhshme, të mundimshme Por njëkosisht të kanëshme, të amble, të knatëshme Allah i madhruar krejt ato kërkesa që i kishte për neve Një synim madhor, synohit, arija i a ishte devotëshmëria Dhe voçmëria apo të ta këvalëko si pas për kufizimit islam E ajo është që ne jetën ton të organizojmë Si pas formules, si pas udhëzimit më madhështor që egzistan Udhëzim kë nëse e arrim, arrim të organizojmë jetën ton si pas ti Atër jetë a jonë do t'ket kuptim Edhe atët do t'jemi në gjendje të shfrytëzojmë me maksimumin e mirësive, dobive dhe përfitimeve, gjë të cilën nuk do të jetë në gjendje ta arrijë askush përveç atij i cili përpiqet të organizojë jetën e vet sipas dhe mbi parimet e devotshmërisë. Kjo devotshmëri të ndëruar vëllezër më kupton stërvitjen dhe aftësimin ton, licencimin dhe diplomimin ton në shkollën e Ramazanit në mënyrë që ta kuptojmë se çka është devotshmëria ta jetsojmë atë, ta praktikojmë atë në jetën tonë dhe të fitojmë gadishmërinë, aftësinë, shkallësinë që kësaj sot të sillemi gjatë gjithë jetës sonë. Ndërsa çka arrin njeriu, çka arrin muslimani, nëse bëhet i devotshëm, ato janë të panumërt. Mirësitë dhe përfitimet nuk do të ishin në gjendje ti përmendni ti scharonim ti rumbullaksonim edhe po të kishim 10 fishin e kohës në dispozicion mjafton ne si musliman që Allahu i madhruar çdo vepër që njeriu e bën e ka bën një kusht në mënyrë që ajo vepër të pranohet tek Allahu fuqiplot ndërsa veprat kur pranohen njeriu ngritet lart Veprat kur pranohen, njeriu jo e meriton shpërblimin, ndërsa shpërblimi nuk është pagesë e rëndomtë. Shpërblimi i Allahut është i plotë, nuk është thjesht një muaj pune në fund të cilit e presim një pagë sa për të mbijetuar. Allahu nuk na trajton kështu. Allahu kur i pranon veprat tona, atëherë shpërblimi do të jetë shumë i madh. Nga se i ka thon Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhuma djali i vet. I ka thon atyllaj puna Amerit, djalet, shko çto pore çoya ja filonit sadaka. Ka shkuaj e ka kryp porosin e babas edhe kur është kthy, i ka thon o bab, Allahu ta pranon këtë vepër. Allahu ta pranon këtë vepër. Allahu ta bof kabull, çu themi ne. Ka thon o bir, sigurt ti isha i sigurt se Allahu do të do të ma pranon të këtë vepër. Ose si kur ti isha i sigurt se Allahu e ka pranuar prej me e këtë vepër. Pasha Allahu nuk do të kishte gjë që pritët me ndohë e që do të të dëshiroja ma te për se sa vdekja. Kur gjësë kisha pas qef ma shumë, se sa me vdekë, si kur ta këshadit se Allahu e ka pranu atë vepër tima. Gjallit që ditët, thotë, pse o babë, thotë, për arsye se Allahu i madhruar, thotë, In në ma jet e këtbelu Allahumin e lëmuttekinë. Allahu pranon vepra vetëm prej të devotshmëve, prej as kujt tjetër. Ky sahabi i pejgamberit sallallahu alejhi vesalam, ky njeriu i cili është rrit në Islam dhe është edukuar me edukatën e të dërguarit sallallahu alejhi vesalam, është rrit dhe është edukuar nga baba Omer ibn al-Khattabi ma, njeriu i garantuar dhe i përgjithësuar me xhennet. Ky njeriu e ka dëroën edhe po thotë Sigur ta kësha ditë se Allahu ma ka pranu këtë vej, por unë kësha pas qef me vdek me njëherë. Pse? Se Allahu pranan prej të devatëshmive dhe vetëm prej tyre, prej asku i tjetër. Njëri ju nëse nuk arrim me ubo prej mutë të të kinëve, prej të devatëshmive, prej të ruaj turve, prej atyret cilët e respektojnë Allahu dhe të dërguarin e ti, prej atyret cilët i respektojnë kufizimet, i respektojnë kornizat e odhëzimit qëjnë orë, Forzat i çojnë në vend haramat i braktisin dhe largohen prej tyne. Nëse arrin njeriu këtë status atëra vepra e tij do tjetë e të jetë pranuar tek Allahu, e nëse vepra jote është e pranuar tek Allahu, mos e ki gajle sa ki merrnu, ose mos e ki gajle çysh ki më e pas punën në duni, a ki më pas as ki më pas, a ki më çen Ismut apo ki më çen i shëndosh, a ki më çen kështu apo ki më çen ashtu, për arsyesë ajo ç't pret ty, ajo është shumë e vlefshme. Ajo që të pretë ty Ajo do të me qenë shumë Malë në gjyë se për ty Ti do është me zi Mos me pritë për me shku Për me shku dhere atje Andaj Allahu pranon Vetëm pritë devotë shmive dhe neve Do të nga mjafton të devotë shmëria Që Do të duhe i takshim arritë Gjatë muaj të Ramazanit Si status, si privilegj Si pozitë Në të cilën Allahu i madhruar nga kanë ngritë E pastaj Allahu pranon prej neve. Allahu pranon prej neve. Çka pranon Allahu prej neve? Allahu prej neve pranon namazin. E pranon axherimin. E pranon këndimin e Kuranit. I pranon lutjet, kërkesat. Ulemit e ki fitu statusin e mutteqit, statusit e të devotshmit. Pastaj ulo, çoj durt ka qelli dhe thuaj, o Zot, kërkesa ime është kjo. Në 1 e dua këto, në 2 e dua këto, në 3 këtë tjera kret i kit garantuar. Kret i kit garantuar. Çka pothon, çka pothon më mirë, çka pothon të arritun më të madhe se sa kjo. Mirë po, normalisht kjo devotshmëri nuk është thjesht një nuk është thjesht një një përkatësi ose një përshtatshmëri, e cila një herë deklarohet e masandej nuk ka problem mot çysh po sillesh, sikurse ndodh në jetën e përditshme. Filoni është të deklarohet se është me filonin ose është njëri i filanit edhe ta është qaj filani, sa të është nalt, edhe këtë tjetëri filan i ka punë të mirë. Jo, nuk është kështonë. Nëse ti deklarohës se je lojel ndaj Allah të fuqiklot, deklarohës se dëshirën të arish të bash i devatëshën, atër kjo, deklarata pra, fjalet, janë vetëm hapi i parë, ndërsa krejt vjeta jote do të me qenë, do të me qenë e organizume, Simbas këtyn e fjallëve. Statusin e mutë të kijut e fitojmë në Ramazan dhëtë me erujtë. Dhëtë me erujtë, dhëtë me embrojtë, për arsye se njëri ju musliman me kanë, mu'min me kanë, që është gradë shumë e nëjë. Munët me e humë, nëse nuk është i kujdeshën. Nëse nuk është i kujdeshën. Vjen shëjtani dhe të mashtranë. Këme theli shëjtani dhe kale lill insanik formë. Edi në shembullin e shejtanit, Allahu thot në Kur'an, sikurse shembulli i shejtanit i cili vjen edhe i fott njeriu, mohon, bën kufër. Kuina i fott shejthani bën kufër. Çafirave nuk i u thot. Mushrikve nuk i u thot. Adhuruesve të ziarrit nuk i u thot. Adhuruesve të shejtanit, satanistave nuk i u thot. Kuina po i thojka, i thot muslimanit, i thot besimtarit, i thot moha Moh, domethon një herë ke pohu, një herë ke besu, një herë e ke pranou Allahun për Zot, e tash hiç dor prej asaj. Dhe nëse njeriu e dëgjon shejtanin. Nëse njeriu i bindet shejtanit me këto, atëherë kret i ka çu poshtë. Ai ka humbur statusin e besimtarit. Ka qenë një njeriu të cilin Allahu e ka dashur shumë, është bërë një njeriu të cilin Allahu e urren shumë. Andaj muslimani duhet me qenë kujdesum ndërullaz. Do të me qeni kujdeshëm nga se Gjatë Ramazanit e kemi arit statusin Inshallah Statusin atyune që janë të devatëshëm Ndërsa Allahu prej të devatëshmive pranon Gjdo gjah Garantë shumë e madhe Në tjetër anon, Allahu të devatëshmit i don Sa e sa ajete Kanë Kur'an të cilët Përfundojnë me Inna Allahe ju khepul muttëkin Allahu me të vërtit i don Ata cilët janë të devatëshmit Me qenë qen ti Në grupin Në kategorin e atyre njëzve cilët i dan Allahu fuqiplot Nuk është pun e vogël Allahu me dasht Allahu me dasht Ti mon nuk e kur far problemi në dunja Se Allahu Sikur se qëndronë hadithin këtësi Bajet syni ytë me cilin të ishe Bajet veshë ytë me cilin të i dëgjan Dora jote me cilin të i punan Kamba jote me cilin ec Allahu të ndihman Me pa mirë edhe drejt Me ndigju mirë edhe drejt Me punu sakt Me ecë aty ku duhet Që kjo është kuptimi e hadithit Pastaj Nëse ajë kërkon për e me e diqka Nëse ajë kërkon Shprejhe shumë e thjesht Allah dhe thotë Nëse kërkon mbrojtje Nëse kërkon mbrojtje Nëse kërkon mbrojtje Pse? Se ke arrit me ve pra tua Që Allah me dasht Edhe kjo është një arritun kjo është një arritje shumë e madhe. Andaj kjo është pika e parë për të cilën ndeshta më fol, devotshmëria për të cilën jemi stërvit, për të cilën jemi aftësuar, për të cilën jemi kualifikuar gjatë muajit Ramazanit është një arritje shumë e madhe. Mirpo, mirpo, nuk do të më u botësh kujdesshëm, edhe nuk do të më lshu tash pun tonë. Hajt le të shkoim ka adoim për arsyesë se vim te pika e dytë. Ajo ç'inallauhi madhruar Naka porositur në Kur'anin fam madh innal ladhina qalu rabbuna allahum thumma istaqamu vërtet ata që the fan dhe e pranuan deklaruan dhe dëshmuan se zoti ynë është Allahu fjalë e madhe rabbuna allahu zoti ynë është Allahu kjo kjo shprehje kjo deklarat kjo moto përmendet shumë në Kur'an shumë përmendet Zoti yn është Allahu Shka do në thët Na ton kemi thonë qështu Edhe ton thejme qështu Edhe ton inshalla do të vazhdojmë me thonë qështu Inshalla Allahu na e merë shpirtin Dhe jeta jonë me qenë e organizume dhe orientume Simbas kësaj porosie, simbas kësaj matoje Zoti yn është Allahu Do në thët Ne e pranojmë vetëm Allahun për zat tonin Dhe ne e pranojmë që vetëm Allahut të robrojmë Robër të Allahu dhe të askuj tjetër E robi and dhe json zotin e vet. Rober është i dëgjueshëm, është respektues, i kryen me përpikëri kërkesat dhe porositë e Zotit të vet. Kështu duhet të jetë muslimani. Edhe kjo kjo është ajo që t'i kërkon Allahu e prej nve. Qulubun Rabbuna Allahu thumma istaqamu. Thënë Zoti ynë është Allahu e pastaj. Pastaj çndruan, çndruan kët rrug, çndruan në kët Drejtim, pra e morën drejtimin, u orientuan ashtu si duhet edhe ma, kur njëherë nuk lejuan që me i ju largu këti kursi. Kjo është kurs i jetës në të cilin nëse vetëm pak njëri ju lunë edhe devijan, përfundimi mundet me ju ardhë shumë i keqë. Nëse e paramendojmë jetën tonë të përdit shme. Një devijem i vogël, në fillim, refleksionin përfundim pa me qenë shumë i malë, edhe shumë katastrofarë. Cështu është jeta e njeriu. Në fillim devion pak ose lejon ti me deviu pak, përfundimi i mund të më ard shumë i keq. Për këtë arsye Allahu thot thum mesteqamu. El istiqama. Çndrimi i drejtë është që njeriu të trajë rrugën e drejtë edhe me fanatizëm ti përmbahet asaj. Shumë shpesh Allahu ka kërkuar Kur'an për neve. Ka kërkuar edhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam në shprehjen kur ka thon: Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di a dhu aleh aleha bin nawajr sot përmban në rrugën e sime edhe rrugës në cilën kanë ecë pasuesit e mi të mirë të dëshmuar qysh thotë nëse e gjeni kapne me dhëmball ç'ka është istikamja me u kap për rrugën e Allahut fuçiplot fuçishëm edhe me çëndrun të Allahu i ka thon robët të vet dhe pejgamberët të vet yahya ta ja, alayhi salam ya yahya xudh alkitabe biqowa o yahya kap librin me forcë kapë librën me forcë, të ndërruan vllazën. Allahu kërkon prej ne vetë që ne Allahu ti, ti na shtrohemi fuqishëm, ti na shtrohemi me bindje, ti na shtrohemi me besnikërinë dhe përkushtimin maksimal. Mos të përmendi fjalën fanatizëm që përmendet në jargonin e e, e përditshëm. Duhet ta kapim Kur'anin, edhe ta kapim rrugën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem fuqishëm, edhe të mos lejojmë me paramendoj jetën ndryshe praneve përveç se si robër të Allahut futi plot. Vetëm në këtë formë mundemi të kemi pas sukses. Vetëm në këtë formë Allahu i madhruar na don. Vetëm në këtë formë Allahu i madhruar neve na jep sukses. Jeta kalon, edhe këtë jeta jon është ndarë në kohës, dit, jav, muaj, njësi të kohës. Ditë, javë, muaj ose njësi hala më të vogla, orë e minuta, e çaste. Ka thonë Allahu i madhruar në hadithë fëtësi, Ja i badi, inë mëhja e jamon, O ropë të mi, Kretë ju që ka po bëni, aja është ndamen në ditë caktume. Ohësiha e lekon, U ofikum i jaha, Vepra të ndame edhe të punume për juve, Në ato kohë, unë e i registrojë me saktësin matëmale, Kur gjatë së më shpëta? Dhe, do të ju shpërblej konform meritave të juja, Fëmënë në wëgjë dhe kajrën, fëllë jahmedillah, e ajë që delë për Allahot dhe eshe, ishesh përblimet e veta, janë mirë, janë të kandhshme. Frytët janë të mira, janë të kandhshme, le ta falenderojë Allahot. Ndërsa i cili delë për Allahot dhe gjenë diska tjetër, e kur përmendat kajri, e dhe thuat diska tjetër, do më thonë sherri, po Allahot nuk ka dasht me e përmendë, Femen وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه aytiile xhen kundertan aytiile xhen tekeshan mos tja lën faj as kujt por vetesave vet ka faj njeri kur sdon me hyj xhennet vet ka faj njeri kur sdon me me pasur rrugën e Allahut subhanahu wa taala për kët arsye te në merullazën ne do të më çën shumë të vëmendshëm kët aftsim kët ngritje na na jemi ngrit në gjatë ramazanit duhet ta kuptojmë këtë jemi ngrit në pozitiv E kemi vjuar në shkollë, e kemi vjuar në kurs, e kemi vjuar në training. Jemi kualifikuar, jemi aftsuar, dhe si rijevojë e kësaj, jemi ngritur pozit. ngrit pozit, në pozitë. Ngritja në pozitë, çka nuk kupton? Nuk kupton për parimin e karrierës, nuk kupton privilegje, nuk kupton shpërblime, nuk kupton rrogat më të mëdha. Kto bot kuptimet e dunjos, të ngushta. Te Allahu nëse doj me krahasu, le ti lom çështot. Mir po te Allahu shumë më cilësore, shumë më të mira. Atherr nuk i ia vlen. Nëse e ka një puntori thjesht, edhe me ziske pritme ik pe punës. Për shkak se ek e pasni rrogë e cila s't ka stimulu. S'ke çeli stimulum me punuar për 200 euro në muaj. Tash ç'e ki rrogën 1000 euro ose 2000 euro. Mendoj se dosh mëçi shumë më i përpikt, dosh mëçi shumë më për kushtum. Përndryshe, përndryshe bosh njerë i korruptu për ndrysh e bohesh njeri kësht për dorus, për ndrysh e bohesh njeri hajn, edhe muslimani në raport me Allah në fociplot, Allah të ka ngrit, edhe Allah të ka dhonë privilegje dhe mundësi, për me fitu ti ma shumë, bohesh jo i përpikt, bohesh jo korekt me Allah në fociplot, atër dije se të këllahu prapje që shto që, që shtanë. A javlen? Nuk i javlen, për arsujë se Allah nuk është, Nuk nuk asë e njeh patan Allahu te Azza. Mbikëqyrja e tij është absolute. Mbikëqyrja e tij është gjithëpërfshirëse. Dhe tek Allahu ose në raport me Allahun, njëri ose ka mëfitu të mirën ose ka mëfitu të keqën. Ose ka mëfitu sevape ose ka mëfitu gjunahe. Andaj është humbje e madhe për njëri i cili në Ramazan është lodh tu faq. Ës lodh tu axheru. Nat axherimin cilësor, jo me axherimin thjesht vetëm mos me hanger apo mos me pi. Por është mundu me e braktis rrenën Gjibetin, përgojimin, shpifjen Fjallë të kësija, intrigat Zullumet, e gjanat e njashme Ajë do të me vazhdua dhe masë Ramazanit Qështu përndryshe Përndryshe Rezikon Jo që e prish këto të tani shman E prish edhe të kaluma Bahet sikur se Nëse kemi mundësime e paramendu E unësë këmë zatet qa si hala Një njëri i cili lëllët të fitu pare Lëllët Edhe kur banë shumë pare, i merë ato pare i diek I qëky në gjepat ka tecë rrugës me i rap paret edhe, edhe, edhe nuk e vënon mendja Njëri i menë që më këto kur nuk e banë Shpa ku njëri ju nuk e banë këto prarësysë se në shpirtin e ti Në mënyrë të natyrshme ashtë e ngulitun lakmija mas dunjas Lakmija mas pareve Edhe na më bisedat tonat për të që me evrejmë sot se krejt vlerësimet Për që ta ka njerë po dëtyrojme edhe shembojt në hytbe me i marë Me roga me pare, me euro, me centa. Pse se këtë logjikë janë është bë me me pasuni dhe me sënë të dunjas, të cilat vallahi nuk vlen vëllaza. Vallahi le të paramendon cili do për Juve. Le të paramendon veten miliardë. Çka nëse nesër e ki vdekjen? Çka i hash Hajrin çka ai pasunia? Ndërsa paramendon veten me një mal sevape, me një Ramazani të azhurum, me një namaz të natës të faluajtë të Ramazanit, me pesë kohët e namazit mos të diskutojmë më. A kështë pritu me dhekë nesër Me i pas një milion Ose një miljard eura Me thonë nesër dush me dhek Të kështë në lonë me atë hala para se me vdhek Edhe nuk e kështë prietu vdhek e një pasu një Sigur se i varfën Një varfën i varf, kështë tonë Hajrë likoft Qika që pas në pas Qa këmë me hup A i pasu me thotë kuku për mu Menzi i bona pun të mirë tash me dhek A visat tash Po një njeri i cile e ka siguru një Ni pasunit dhe, një të madhën, i buxhet të madh, se vepërat tek Allahu fuçi plot nuk priton me për që ta thon, ta që të. Por sa Tah Abdullah ibn Omeri ka thonë, "Wallauhi takshadit vetë çë të veper që ma pranon Allahu, ose vetë nisiç që ma pranon Allahu, kurjos, kishapo çë kurjosom kishte rijek me tumon këtë botë." Me këto po duhet të them të ndër ullazam. Nëse një njeri e shohim këtu e shkatrur pas sunit e vet, i themi budall. Po edhe një njeri nëse e shohim që në Ramazan ka vepruar mirë, e tashmës Ramazanit fillon me vepruqet Por atë nuk gjej shprehje çka meriton me ifon. Ai jeri po punon keq. Ndërsa ne e kemi obligim njëri tjetrit të mia të tërheqë vërërcën, por mos me ubot Atill për arsye se jemi ngrit, jemi ngrit, kemi arrit diçka, andaj nuk bon, nuk bon muslimanin as në mënyrë me shkutë poshtë. Muslimani duhet me shkuhë me një me një përparim me ngritje të vazhdueshme. Sa ka me cin shkalla e ngritjes, a më shumë, a pak më afër Rafshit, ajo më pasaj nuk është shumë e rëndësishme, e rëndësishme është se Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem na ka dhënë do mësime shumë interesante e pëiatynë mësimi është jo e habul aamali ila llahi adwamuha wa in qal pre vepra që Allah moste përmirëson edhe i dhon janë veprat cilat janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak let'jet pak let'jet ngritje e vogël mirë po let'jet e vazhdueshme një punë që e ke baur let'jet e vogël mirë po mos ju shkatëj një punë as të mirë mos ju ndaj për arsyesa ai është punë të cilën Allahu e vlerëson e çmon edhe ka përgatitur shpërblim për ty për atë punë Inshallah Allah neajmëson. Ço vërtet devotshmërinë ta kemi, na e ka mësonu ta kemi arrit në Ramazan, e na mëson ta ruajmë edhe pas Ramazanit. Allahu inshallah na dhuron çndrueshmëri edhe stabilitet. Na dhuron forcë dhe vullnet që të vazhdojmë këtë rrugë, edhe pas Ramazanit. Inshallah Allah na mëson se të ruajmë gjithë ato sefavëshpërblim e mirësi që i kemi arritur të kaluam dhe të shtoim e të kultivojmë ato në të ardhmen, në mënyrë që kur të dalim para Allahut të fuqiplot, takimi ynë me të qofti lafdruar emri i ti të jetë i kandëshëm. E themë këtë që dëgjuat dhe kërkoj fali kërë Allah për vete dhe për ju, anë e dhe ju kërkojnë i fali e se Allah është falës dhe më shiruas. Elhamdulillah, vëssalatë vëssalama ala rasulillah. Në rumë lazën prej etikës islame, zdo njoni prej neve e dinë, Se mi a bo dikujt një të mirë E mi a përmend e prish Sa do e malële tjetë ajo e mirë Sa do në dihmes Qfar do shërbimit i kemi po filonit ose fistekut Ka qenë nevojtar, ka qenë miftjaj I kemi mdihmu e kemi në zirë prej krize Masa një ndalimi një dhe lavdojmë e theme E mërë e filan, a e man men kër e konë kështu edhe kështu Unë pa të patan gjitë dorën, të pata pështu Kretë qatë mirësi E shpalim të pavlefshme, E prishim, e prishim edhe bornin Edhe kjo është me, krit, me kriteret matë fjeshta Allahu vetëm e ka konfirmu këtë pun me shpalli Ndërsa nan në njërtë natyrshme e dim këta Njerëzit njëni me tjetrin edhe nuk po udashka qështu me, qështu me komuniku Që e o mërmenja o vlazen? Një musliman me i thonë o zëtë Unë e për ty kom bërë qështu edhe qështu edhe qështu Unë e për ty kom agjeru Unë e për ty jo më falë A e dinti shfarve për është ajo, a e dinti shfar sakrifice është ajo Dikush më nëtë me thonë, po pëse a ndodhë kjo? A shta nuk ndodhë me fjalë që ishtu të shpo shprejhë na on Mirë po me sieljet, edhe me gjendjet, edhe me gjestet e njerëzve, ndodhë Ndodhë për arsye se njere e pretë të gjennetin me një muj aktivitet Pas taj një më të muj tjerë, jo që është dembelj Po është në drejtimin e kundërt të ec. Veç para mendoni logjikisht. Je nis në një rrugë në të cilën në një vend për të mbërrit, nevoi i the 12 muaj ecje. Në ç'at drejtim? Pra në drejtimin e duon të ecë 1 muaj, në drejtimin e kundërt të ecë 11 muaj kur ki më mbërrit. Kur? As atëherë jo. Për çata të ndërron vllazën në nëse e vrejën edhe e ndin se kemi posë sukses në Ramazan, se kemi arritë diska në Ramazan, edhe kemi arritë sigurisht, është një ndjenjë të cilën duhet të kultivojmë në brendin tonë, në shpirëta tonë dhe në zemrat tonë. Kur na nuk duhet me e qu kokën për Allahot fë qëplotë, gjithë duhet me këntë përullën për Allahot. Thotë Allah i madhruar në Kur'an, Vëllëdhine ju utune ma atëu vë kulubuhum vë gjilëtun ennehum ila rabbihim rajohum. Dhe ata cilët bojnë, ate që bojnë, dhojnë, ate që dhojnë. Ndërsa zemrat i kanë të ndruaj tura, zemrat i kanë të friksuara, kër i kujtojtë se kanë medal për Allahot. E ka pytë aishja radi Allahu Anha, pejgamberin s.a.ll. Ka thunë, ja Rasulallah, ata që bojnë, që ka bojnë edhe tuten, a jana ata që vjedhin, që bojnë zina, që rajnë, që bojnë gjibet, që bojnë veprat këtila, P.S. thëtë, jo, o i bia e si të dikët Jo, nuk janë ata Janë ata të cilët falen Aqërojnë, jopin sadaka Krynë haqë, bojnë pun të mira Kretë qëto pun i bojnë Edhe kur ju kujtojtë Se kanë medal për Allahut të rështëhen Pse, atho? Tutën, mos nuk ju kanë pranu veprat Tutën, mos nuk po ju mjaftojnë veprat Për me shkëtu në ditën e gjykimit Në në asë një mënyrë o, o vlazën Nuk do të me insistu Që Allahu me na trajtu me drejtsin e ti Me thonë, o zët Zbën me thonë pra O zët Me punë të mi ashtinu më në gjennet Së përdu me rahmetin ta Unë përdu me e fitu gjennetin vet Së ka mënësi Se me punë tona neve nuk imi në gjendje me e kompenzu Me e shpagu vetën për një qast Ose për një ditë që kemi jetu më dunja Që e kemi fitë ajri në Allahu të fuqiplot Qëra Allahu senet më të vlefshme në i kalon papare Edhe së mundë të kërk Ajri është më i vlefshëm se uji, uji është më i vlefshëm se ushqimi. Tëna ushqimi kushton mashtrejt, uji kushton malir, ajrin e kemi pa parë. Kanë herë habitemi pse e kemi pa parë thonë nuk është saçi vlefshëm. Veç ndalo edhe mendos, sa mund të jesh me jetu pa oksigjen. Ella e merr vesh sa, sa, me sa është i vlefshëm mas. Pastaj kalon, sa mund të jesh me jetu pa ujë? Edhe e merr vesh sa është i vlefshëm uji. E kalon te tjera sa mund sa mund të jesh me jetu pa ushqim, edhe ajo është më pak i vlefshëm. Allahu Në insistimi jonë edhe kërkesa jonë do të me qenët në rullazën që Allahume na trajtu me mëshiren e ti, jo me drejtsin e ti Me mëshiren e ti Edhe për këtë arsye me friksojme, o zati kemi po këtë punë, po nuk jemi shumë të sigurt a ja kemi të qëlua, se ja kemi të qëlua Nuk jemi shumë të sigurt sa jemi konë të, të vëmendë shumë dheri sa jemi falë Sa jemi konë të sinqertë dheri sa jemi agjeru Sa jemi konë të kujdeshë mësjeljet tona Mirë po prapë se prapë o Zotë i jonë, shprej sa jonë është e madhe në mëshiren tante, në rahmetin tante, nga se ti e shekë ga dishmërin tante, ndërsa ato që ka ke milon nga mongo ti e pletson me rahmetin tante. Qishtu na do të me, me komuniku me Allahun, fociplot, edhe kurës do të me këshyrë për pjetë, na gjithë do të me këshyrë të poshtë. Nëse dojmë me uafru ka Allahu, na do të me ullë kokën poshtë për qëta, shkojmë të ullë kokën e tu, për ullë e tu, kruzë, deris që aty është maksimumi i përulljes tonë, edhe që aty është maksimumi i afrimit tonë me Allahon. Shë mund është me uafru me Allahon me ndryshet? Nëse njëri e qënë kokën për pjetë, veshë largohet pre Allahot, foqë i plotë. Për që ata do të shumë me pas kujdes, edhe kjo etik, kjo etik do të me qenë vazhdimisht evidente të këmuslimat. Me utut, i kemi bove e pratë e mira, mirë po me e pas një droje, me ndi një loj, jo të dyshim, jo A thua, a jemi nësat dohet të mirë që Allah me në pranu A thua, a jemi nësat dohet të mirë që Allah me në shpërbly me gjennet Po du me përfundu kretë këtë, këtë fjallim Me një jetë Kur'anit Nga surëja Muhammed Një surën Kur'anit ka amnin e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam Në këtë surë Allah i madhruar thot Ja ejjuhe le dhina amenu Ati'u Allahe wa ati'u Rasule A të surë Ma e një mëndë që të ajet të vlazën për hirtë Allahot O ju që këni besu Bindjuni Allahot Dhe bindjuni të dërguarit Pra, dhe gjojni Allahon Edhe dhe gjojni pe i gamberen Një urdres e thjesht Që përserit të të shpesh në Kur'an Mirë për shi qëni që ka thot Allahon Në fund të ajete Ma si qëni posht të veprat e juja Dhe me thonë Bindja ndaj Allahot fuqiflot Edhe ndajtë dërguarit ti, sallallahu aleyhi vesellem Dëgjushë mëria dhe respekti Në qonë për para, edhe në qonë për fitin Nëse i akthejmë shpinën, nëse ndalemi për një qast Rëzikojmë me i qukë poshtë këtë vej pra tona 5-10 vjetë nëse kemi qenë dëgjushëm Për 5 minuta mundemi me e hum Edhe këton nuk, e, nuk për e thamë për me kryu vezveset e dikush Për për e thamë për me kryu stabilitet Në E dëgjojmë Allahun, e respektojmë atë, e dëgjojmë të dërguani sallallahu aleyhi sallim, e pasojmë rrugën e ti, përves tira është edhe për me erujtë të kalumën tonë, inshallah Allahi më dhruar në amënë në sënë një gjatë të tjërë. Inna Allahë më laikëtë hujë sallun ala nëbi, jaihe al-ladhina amënu sallu alaihi wa sallimu teslima, Allahumë sallë ala nuhammadimu ala ali muhammad, kema sallajta ala ibrahimu ala ali ibrahiminneke hamidu më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 انتا وليها ومولها عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاقم الصلاه الله